para muslimin dan muslimat para penuntut ilmu pencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hal yang harus menjadi bahan renungan buat kita Iaitu suatu pertanyaan ma'asyarul muslimin mengenai nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Bisa saya mengatakan semua atau hampir semua di antara kita diberikan oleh Allah nikmat Islam tanpa kita pernah memintanya Bukankah demikian? Ya Mayoritas kita Atau hampir keseluruhan dari kita Diberikan oleh Allah ni'mat Islam ini Tanpa pernah kita memintanya Kita dilahirkan Dari orang tua yang muslim dan Muslima. Maka Mashiral Muslimin, apa salahnya kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berharap dimatikan, diwafatkan di atas Islam, sebagaimana sepantasnya kita selalu memintanya. Allah memberikan kepada kita nikmat Islam tanpa kita pernah memintanya maka perbanyaklah permintaan kepada Allah agar kita semua diwafatkan di atas Islam. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani warahimakum Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji bersama dua ayat yang pendek dalam bacaan tapi dia luas dalam makna. Dua ayat yang ringkas akan tetapi dalam makna dan kandungannya. para ulama' rahimahumullah sampai menulis beberapa buku khusus mengenai dua ayat ini dan ternyata ma'ashra muslimin dua ayat ini pernah menyebabkan salah seorang ahli tafsir salah seorang Ulama' tafsir menangis Dari Selesai solat maghrib Sampai solat isya' Beliau adalah Al-Allama' As-Syeikh al Muhammad Amin As-Syantiti Pengarang kitab tafsir yang terkenal Adwa'ul Bayah Dua ayat ini Ma'asyur muslimin walaupun pendek akan tetapi di dalamnya mencakup mengenai adab-adab berdoa mengenai kaidah-kaidah berdoa syarat-syarat berdoa bahkan sebab-sebab terkabulnya doa bahkan lebih daripada itu dia juga mengandung sebab-sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua ayat yang pendek tapi begitu banyak kandungannya maka ma'asyil muslimin marilah pada kesempatan malam hari ini kita mencoba sebatas kemampuan kita mengkaji dua ayat yang mulia tersebut yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke 55 dan 56. Silakan bapak-bapak dan kaum Muslimat membuka Al-Quran di dalam Al-Quran terjemahan yang ada di masjid kita. Surat Al-A'raf ayat yang ke 55 dan 56 tersebut ada pada halaman 100. لما فلو الله سبحانه وتعالى بالفرما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها Wadu'uhu khufuh wa tam'a. Inna rahmat Allah qurib min al-muhsidin. Ringkas, pendek dan tidak panjang. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: "Udu'u Rabbakum tadaru'u wa khufya. Innahu la yuhibbu al wa la tufsidu fil-amr ba'da islahiha." ad'uho khawfa wa tamaa inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin di dalamnya terkandung adab berdoa syarat-syarat berdoa kaidah-kaidah berdoa sebab-sebab terkabulnya doa sebab-sebab ditolaknya doa subhanallah Ma'asyiral muslimin kita artikan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kita artikan secara berkata Udu'u rabbakum Berdo'alah Kepada Rabb kamu Tadarru' dengan penuh Perendahan hati Wa khufiyah Dan penuh Dan dengan Mengecilkan suara Merendahkan suara Innahu la yuhibbul Mu'tadin Sungguhnya Dia Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Walasidu dan janganlah kalian melakukan perusakan. Fil ardi di atas permukaan bumi badeuslahiha setelah dilakukan perbaikannya. Wadhuu dan berdoalah kepadanya. Khaufan dengan penuh rasa takut. Watoma'an dengan penuh rasa harap. Inna rahmat Allah. Sungguhnya rahmat Allah. Karib. Sangat dekat. Minal muhzinin. Dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini ma'asyurah muslimin. Artian secara perkata. Artian secara perkata. Ternyata ma'asyurah muslimin. Ayat-ayat Al-Quran Mengenal di dalam hati Sesuai dengan pemahaman dan keimanan seorang hamba Makin dalam dia memahami ayat-ayat Al-Quran Maka dialah yang paling beruntung dengan Al-Quran itu sendiri Makin dangkal pemahamannya dengan Al-Quran Maka dialah yang paling merugi dengan Al-Quran itu sendiri. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkala beliau sakit, mau meninggal dunia. Beliau tidak mampu lagi keluar ke masjid menjadi imam. Beliau perintahkan puti istri beliau, Aisyah, yang mana dia adalah putri Abu Bakar. Bila perintahkan kepada Aisyah Ya Aisyah, tolong sampaikan kepada Ayahmu untuk mengimami manusia Apa jawaban Aisyah? Ya Rasulullah Inna aba baklin rajulun raqiq Fa'idha qara'al Qur'an Ma yusmi'un nasa illa buka'ah Ya Rasulullah Bapak saya Abu Bakar adalah Seorang yang halus perasaannya Apabila dia membaca Al-Quran Maka tidak ada yang dia Perdengarkan keculian yang tangisan kenapa Abu Bakar siddiq menangis di saat Al-Quran dibaca atau di saat beliau membaca Al-Quran karena beliau memahaminya kenapa kita tidak menangis karena kurangnya pemahaman kita bukan karena kuatnya fisik kita kebalnya hati kita, tidak karena Al-Quran ini pada dasarnya tidak turun pada suatu gunung kecuali akan hancur tidak jatuh pada bumi kecuali akan terbelah dahsyatnya Al-Quran yang menyebabkan kita tidak merasakan kedahsyatan Al-Quran yaitu kurangnya ilmu kita dengan Al-Quran sehingga iman kita tidak muncul sebagaimana pernah muncul pada diri orang-orang salih maka ma'asyarah muslimin di sini kita akan mengkaji Al-Quran tersebut apa kandungan yang ada di dalamnya. Dengan meminta bimbingan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kita artikan ayat kita ini secara perkata. Allah berfirman. Udu'u. Berdo'alah. Bentuk perintah. Berdo'alah. Memintalah. Ma'asyurah muslimin. Kata yang pendek ini. Mintalah. Kalau seandainya kita baca lewat begitu saja Kita akan merasakan biasa Tapi kalau kita renungkan Kita kaji maknanya Ternyata luar biasa Allah Memerintahkan kita untuk apa? Untuk berdoa, meminta kepadanya Begini ma'asyur muslimin Saya contohkan Kalau seandainya ada seseorang majikan Punya dua orang bawahan Punya dua orang karyawan Karyawan yang pertama atau si A Adalah karyawan yang begitu pembangkangnya Kita jadi bos, ada anak buah kita, karyawan kita pembangkang Disuruh gak mau Kalau gajian cepat Malah kadang korupsi di belakang menggunjingin kita Pokoknya pada dirinya terdapat segunung Kedongkolan buat diri kita Karyawan yang kedua Si B Dia adalah karyawan yang patuh Yang menuruti apa yang kita sampaikan Secara manusia Kita akan berkata kepada Karyawan si B Wahai si B Kamu mau apa? Saya akan beri Tapi mungkinkah rasanya kita mengatakan kepada karyawan yang pertama Si'ah, karyawan yang pembangkang ini Wahai si'ah, kamu mau apa? M saya akan beri Mungkinkah kita mengatakan demikian? Jawabnya tidak Tapi berbeda dengan Allah ma'asyur muslimin Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada hamba-hambanya Wahai hamba-hambaku, minta kepada kepadaku Wahai hamba-hambaku, berdoa kepadaku minta apa saja padahal hamba-hamba Allah tersebut sangat banyak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Apa ini wahai muslimin? Apa di balik semua ini kalau pula bukan menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu diri kita sendiri kita berbuat dosa siang dan malam Kita sering melupakan Allah siang dan malam Walaupun demikian Allah tetap berkata kepada kita Wahai hambaku minta kepada aku Aku akan beri Masya Allah Ini tidak lain Tidak bukan Menunjukkan apa Menunjukkan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tidak pernah berkata kepada hamba yang dulaka kepadanya Allah kamu durhaka, jangan berdoa gak pernah tapi Allah selalu mengatakan, berdoalah, mintalah kepada aku, Allah Akbar. ini menunjukkan apa? menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya bahkan ma'asyirah muslimin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menunjukkan kemuliaan seorang mu'min kemuliaan seorang mu'min terletak pada doanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Qul ma ya'ba'u bikum Rabbi lawla du'a'ukum." Katakan ya Muhammad Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, katakan, "Ma ya'ba'u bikum Rabbi lawla du'a'ukum." Sungguh, Rabb-ku tidak akan memperdulikan kamu kalaulah bukan karena doamu. Berarti, wahai muslimin, Allah Memperdulikan kita karena doa kita Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Agar Allah Mau memperdulikan hidup kita Mau memperdulikan mati kita Dan mau memperdulikan Di saat kita dibangkitkan kepada nya Kemudian Kembali ke ayat kita Allah berfirman Udu'u rabbakum Berdo'alah kepada Rabb kamu Allah mengatakan رب kamu menunjukkan tauhid Berdoalah mintalah kepada رب kamu Allah tidak mengatakan mintalah kepada nabi-nabi berdoalah kepada wali-wali berdoalah kepada malaikat-malaikat tidak tapi berdoa hanya kepada siapa kepada Allah Subhanahu wa taala Banyak pada zaman sekarang orang berdoa mintanya kepada selain Allah Perhatikan apa bapak yang pergi umrah, pergi haji, di saat ziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang berdoa di hadapan kuburan Rasul. Kiblat di belakangi, menghadapnya ke kuburan berdoa, ya Rasulullah, tolong anak saya disembuhkan, ya Rasulullah. Subhanallah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan demikian. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memerangi perbuatan demikian, ma'asyiral muslimin. Tapi manusia melakukannya. Allah berfirman dalam ayat ini. Udu'u Rabbakum. Berdo'alah mintalah kepada Rabb kamu. Bukan kepada selain Allah. Allah mengatakan Rabbakum. Arti Rabb pencipta. Pemelihara. Penjaga. Mengingatkan manusia. Siang sepantasnya kamu berdo'a memintanya kepada yang menciptakan kamu. Masa kamu berdoa kepada yang tidak menciptakanmu? Mana akal sehat? Tak kala seorang hamba berdoa meminta kepada makhluk meninggalkan berdoa kepada sang Khalid berdoa kepada yang dicipta dan meninggalkan doa kepada sang pencipta Udu'u Rabbakum Tadarru'an wa khufyah Tadarru'an maknanya tadzallulan wastikana dengan penuh perendahan diri dengan penuh mengecilkan diri Al-Syaikh Sa'di rahimahullah mengatakan ilhahan fi masalah berdoalah kamu dengan mengulang-ulangi permintaan ini maknanya terdorong dan memang masyarakat Muslimin diantara adab berdoa yaitu hendaklah seseorang berdoa dengan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kalau di dunia saja masyarakat Muslimin ada orang meminta kepada kita tapi dia nyombong. Apa yang kita sebut kepada orang tersebut? Hah? Ada orang minta tapi dia nyombong. Ini tidak beradab. Nah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ada berdoa kepada Allah... ...yaitu dengan merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya adalah hamba yang lemah. maka tolonglah saya, Ya Allah. Mulai dengan kata-kata merendahkan diri. Saya hamba yang lemah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam... ...tadkala beliau dikejar oleh Fir'aun... ...beliau lari ke Madian, beliau berdoa kepada Allah... Rabbi inni lima anzalta ilaiya min khairin faqir. Ya Allah, saya adalah hamba yang miskin. Terhadap apa-apa terhadap kebaikan yang kau turunkan kepada saya. Beliau merendahkan diri. Nabi Adam alaihissalatu wassalam terkala beliau diturunkan ke atas permukaan bumi. Beliau berdoa kepada Allah. Memulai dengan apa? Merendahkan diri. Rabbana zalamna anfusana.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 dengan merendahkan suara bukan mengeraskannya berdoa bukan dengan mengencangkan suara di dalam hadis diluayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radiyallahu ta'ala'an beliau berkata Orang fana suara-suara tahun Dahulu para sahabat meninggikan suaranya di dalam rujah. Fakahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam irba'u' al-anfusikum. Ayuhan mas irba'u' ala anfusikum Fainn kum la tajuun a salma walaghaiba. Innaaladzina taj Innaaladzina tajuunah semiun qariib. Wahai manusia kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berbuat pelanlah kalian terhadap diri kalian. Sungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada yang tuli dan kepada yang tidak ada. Tapi sesungguhnya kalian berdoa kepada yang maha mendengar dan maha dekat. Kenapa yang berdoa meninggikan suara? Apakah yang kita panggil, yang kita mintai, Rob yang tuli? Tidak. Allah yang maha dengar. Belum kita mengucapkannya masih terlintas dalam hati kita. Sudah didengar oleh Allah SWT. Maka Allah tidak mengajarkan kita berdoa dengan meninggikan suara. Tak berdoa dengan mengecilkan suara. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kita kembali ke ayat kita. Allah berfirman innahu la yuhibbul mu'tadin sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Akhir ayat ini mengandung makna sebab-sebab tidak terkabulnya doa yaitu melakukan perbuatan yang melampaui batas. Di antara perbuatan yang melampaui batas yaitu di dalam doa bagaimana bentuk doa yang melampaui batas itu berdoa dengan meninggikan suara dan berdoa dengan tidak merendahkan diri dan yang lainnya kita akan terangkan nanti insyaAllah ini ayat yang ke 55 kemudian ma'asyur muslimin ayat yang ke 56 Allah berfirman wa la tufsidu fil ard Ini yang harus kita perhatikan. Saya artikan secara perkata, wala tufsidu dan janganlah kamu melakukan perusakan fil ardi di atas bumi. Perhatikan, wahai saudara muslimin, ada dua kalimat yang hampir sama tapi tidak sama. Yang pertama, wala tufsidu fil ayat kita sekarang ini. Yang kedua wala tufsidu al-ard. Bila. Janganlah kamu membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Ini yang maknanya wala tufsidu fil ar ayat kita sekarang ini. Yang kedua wala tufsidul ard dan janganlah kamu merusak bumi. Nampak bedanya, wahai muslimi Yang pertama, jangan kamu melakukan Perusakan di atas Bumi Maka maknanya Allah melarang segala bentuk hal yang merusak Walaupun yang dirusak itu bumi Ataupun selain bumi Di atas bumi Jangan kamu berbuat sesuatu yang merusak Yang kedua Wala tufsidul ar Jangan kamu merusak bumi Dan Allah tidak berfirman Dengan yang kedua ini Kenapa demikian, ma'ashur muslimin? Karena saya ingin menerangkan kepada kita bahwasanya firman Allah ini: "Wala tufsidu fil ar. Jangan kamu berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Kerusakan yang dimaksud di sini luas, bukan cuma merusak bumi saja. Kebanyakan orang mentafsirkan ayat ini dengan makna Allah melarang kita menebang pohon secara liar merusak air, merusak udara yang ditafsirkan cuma bentuk merusak bumi. Bumi saja yang dirusak yang dilarang. Tidak, di sini Allah tidak mengatakan wala tufsidul ard, akan tetapi wala tufsidu fil ard. Jangan kamu melakukan perusakan di atas permukaan bumi, apapun yang kamu rusak. Baik yang kamu rusak itu adalah bumi itu sendiri atau yang kamu rusak tersebut adalah agama Allah. Kamu merusak agama Allah di atas permukaan bumi. Bagaimana merusak agama Allah? Merusak agama Allah yaitu dengan menambah-nambahnya. Dengan berbuat bid'ah. Ini merusak agama Allah. Kalau di sini saya boleh bertanya, mana yang lebih fatal? Merusak agama Allah atau merusak dunia Allah? musak agama Allah lebih besar. lebih bifsatun wala tufsidu fil Jangan kamu merusak melakukan perusakan di atas permukaan bumi. Kemudian di antara bentuk melakukan kerusakan di atas permukaan bumi yaitu berbuat dosa dan kemaksiatan. Merusak bumi juga. Perusakan juga. Kenapa? Karena orang yang Berbuat dosa di atas permukaan bumi ini maka akan bisa menimbulkan kerusakan di atas bumi. Sebagai contoh bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sungguhnya Hajar Aswad yang di mana yang di Mekah di Kaabah diturunkan ke atas permukaan bumi dahulu warnanya adalah warna putih apa kata rasulullah fasawadahu zunub bani adam maka hajar aswat tersebut menjadi hitam disebabkan dosa anak adam menunjukkan bumi bisa rusak karena dosa dan kemaksiatan bukankah di akhir zaman kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makalah kerusakan makin meraja lela, maksiat makin tersebar luas. Maka pada saat tersebut bumi mulai rusak, tatanan bumi mulai rusak. Bukankah kata, kata Rasulullah di antara tanda-tanda kiamat banyaknya terjadi gempa dan apakah sudah mulai terjadi zaman sekarang? Masya Allah disebabkan karena dosa, rusak. Kering-kering sungai-sungai akan kering. Kemudian kerusakan tersebut bukan cuma di dunia akan tapi juga di alam atas sampai matahari tidak lagi terbit pada tempat semula dari timur akan tapi dia akan terbit dari barat. Menunjukkan apa Mashyar Muslimi bahwasanya dosa menyebabkan bencana. Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah ada musibah yang menimpamu kecuali disebabkan karena usahamu, karena perbuatanmu," kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa adalah bentuk kerusakan yang kita dilarang. Maka setiap hamba yang dia berbuat dosa, maka dia lagi melasuh melakukan kerusakan di atas Permukaan bumi wadatufsidu fil ardibaghdai islahiha dan janganlah kamu melakukan perusakan di atas permukaan bumi setelah dilakukan perbaikan. Wadhuhu khawf watome'ah dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut, takut doa tidak dikabulkan, takut dari hukuman Allah. Watome'ah dengan penuh rasa harap. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin Sesungguhnya rahmat Allah Dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan Kalau seandainya pada ayat yang ke-55 Di ujung ayat yang ke-55 Kita katakan tadi Di sana terdapat keterangan Sebab-sebab doa tidak dikabulkan Pada ujung ayat yang ke-56 Terdapat keterangan Sebab-sebab terkabulnya doa ini yang kita akan terangkan nanti insyaallah di dalam menerangkan faedah-faedah yang bisa kita ambil di dalam dua ayat ini bismillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam dua ayat ini kita mengambil beberapa point atau beberapa faedah ilmiah beberapa kesimpulan atau pelajaran. Yang pertama Kedudukan seorang hamba di sisi Rabnya Sesuai dengan doanya Sesuai Dengan doanya Keterangannya sebenarnya cukup panjang Kerana doa itu terbagi dua Ada doa ibadah, ada doa masalah Tapi intinya Ma'asyu wa muslimin, Seorang hamba Nilainya di sisi Allah bisa dilihat dari doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hamba yang taat kepada Allah ditemukan dia akan banyak berdoa. Dan begitu pula sebaliknya. Hamba yang selalu berbuat dosa ditemukan hamba tersebut sangat-sangat jarang berdoa. Sangat jarang berdoa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sebagaimana yang saya katakan tadi, "Qul ma ya'ba'u bikum Rabbi law la du'a'ukum." Surat Al-Furqan ayat 77. Katakan, sungguhnya rabb tidak akan memperdulikan kamu kalau bukan karena doa. Di doalah, doa kitalah yang menyebabkan Allah memperdulikan kita. Doa kitalah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Makanya, wahai saudara ma muslimin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tinggi di dalam umat Rasul ini ditemukan mereka adalah orang yang paling sangat banyak berdoa kepada Allah. Sangat banyak berdoa sampai Salah seorang salaf rahimahullah mengatakan, sungguh saya meminta di dalam doa saya bahkan sampai saya meminta garam. Minta apa bapak? -Bapak? Minta garam. Ya Allah berikan saya garam. Apalah susahnya beli garam? Tapi bukan permasalahan susahnya untuk mendapatkan garam atau tidaknya, tapi dekatnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap nafasnya dia gantungkan kepada Allah. Setiap harafatnya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh, masyarakat ma Muslimin garan begitu murahnya, begitu gampang mendapatkannya. Tapi kalau Allah berkehendak lain, maka kita tidak akan bisa mendapatkannya. Makanya para sahabat sangat banyak berdoa kepada Allah. Sahabat putus sendalnya, sering saya sampaikan, ingin dibawa ke tukang sol, tukang jahit. Mereka istighfar ya Allah. Sebaiknya si antar kesana apa yang kesini Menunjukkan dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana dengan kita muslimin Kita paling berdoa kepada Allah Kalau lagi kejepit Kalau lagi sakit Padahal Rasulullah bersabda Ta'arraf ilallahi firrakha yang Arif kefisihda. Ingat Allah di waktu lapang, Allah akan mengingatmu di waktu sempit. Maka sering kita berdoa di waktu sempit Allah enggak kabulkan doa kita. Kenapa? Karena kita sering melupakan Allah di waktu lapang. Wallahiya tabillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabi'i, Imam bin Majah, Imam bin Hibban, Imam Hakim, kata Rasulullah Sallam, "Leis syai'ul akram Allahi min al-dua'an." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi daripada doa. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi daripada doa. Faedah yang kedua. Ayat ini menunjukkan gambaran daripada kasih sayang dan kedermawanan Allah Subhanahu SWT. Walaupun Seorang hamba Banyak berbuat dosa dan melupakannya Allah tetap Menyuruh mintalah kepada aku Mintalah kepada aku Ini menunjukkan Luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Faedah yang ketiga Kesimpulan yang ketiga Iaitu wajib Mengikhlaskan Doa hanya kepada Allah satu-satunya Wajib mengikhlaskan doa Kepada Allah satu-satunya Tidak boleh berdoa minta kepada selain Allah Suatu kesyirikan dan penyelisian terhadap apa yang selalu kita ucapkan dalam salat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maka doa hanya kepada Allah tidak boleh kepada selain Allah kemudian yang keempat di dalam ayat ini terdapat adab-adab berdoa di antaranya yaitu berdoa dengan penuh Tadarroqufia dengan penuh perendahan hati dan mengecilkan merendahkan suara. Terkandung makna di sana doa dengan hati yang hampa, tanpa hati doa dengan lisan saja. Dia merupakan salah satu penyimpangan di dalam doa. Dalam doa, entah apa maknanya, yang jelas amin. Amin, amin. Masya Ini enggak tadarru namanya. Kita tidak diperintahkan yang seperti ini. Kita diperintahkan. Dengan penuh rasa harap. Gimana mau rasa harap maknanya saja enggak tahu. Amin orang, amin pula kita. Yang diaminkan orang, kita. Wa <tuh> dengan merendahkan suara. Sahabat ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terdapat asar dari seorang tabi'in Al Hasan bin Abi Al Hasan Al basri menceritakan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dengarkan mazhab Muslimin berdoa dengan mengecilkan suara dan penuh dengan rasa harap ini mendukung kepada keikhlasan. Bagaimana para Sahabat apa kata Al Hasan Al Basri? Kata beliau, Inkaan Rajul, lalu jamal Quran, wa ma yeshur bihinas. Kata beliau dahulu seseorang itu para Sahabat. Dia telah menghafal Al-Qur'an. Wa ma yash'uru bihi dan enggak ada seorang pun yang tahu. Maksudnya apa, majelis muslimin? Beliau membaca Al-Qur'an, menghafalnya tapi dengan apa? Menyembunyikannya, enggak ingin orang lain tahu. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak untuk diumumkan, enggak untuk ditambah namanya dalam titelnya dalam nama kalau start Fulan bin Fulan al-Hafid, ada kata-kata al-Hafidnya bukan? Menunjukkan dia apa? Hafal al-Quran. Tak seperti ini. Sahabat Rasul, sungguh seseorang dia telah hafal al-Quran dan tidak ada seorang pun yang tahu. Wainkan al-Rajul, lādud fakuhu al-fikh al-kasir, wama yashghuru bi-nas. Dan seseorang telah memahami pemahaman yang dalam, tapi manusia tak ada yang tahu wa in kanar rajul dan summuh ada para sahabat Rasulullah sallallahu dia telah melakukan salat malam yang panjang sementara di rumahnya ada tamu dan tamu tersebut tidak mengetahuinya tamu tersebut tidak maka saya pernah sampaikan amar Al-Mullahi, Abu Amr al-Mullahi Puasa Nabi Daud 20 tahun Istrinya enggak tahu Subhanallah Walaqad adratna aku aman Ma kana alal ardi min amalin Yaqdiruna alia'amaluhu fisir Faifunu adaniyatan abada. Sungguh kami, kata Al-Hasan Al-Basri Telah bertemu dengan Suatu generasi, yaitu generasi Para sahabat, Surah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana, kalau seandainya mereka mampu melakukan suatu amalan secara tersembunyi, maka mereka tidak akan pernah melakukan secara terang-terangan. Kalau seandainya mampu dilakukan secara tersembunyi, maka mereka tidak pernah mau melakukannya apa? Dengan keterang-terangan. Ini keikhlasan ma'asyarul muslimin. Walakad kanan muslimuna yajdahiduna fid du'a wa ma yusna'ulahum sawt. Inka illa hamsan bayna humo bayna robiim. Sungguh kami telah menemukan mereka para sahabat yang mana mereka bersungguh-sungguh di dalam berdoa, memperbanyak ibadah doa dan tidak ada suara mereka yang terdengar kecuali hanya tarikan nafas antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sahabat Rasul. Mereka berdoanya bukan sekali dua kali, tapi apa? yajtahidun, bersungguh-sungguh, sering. Api tidak ada yang mendengar doa mereka. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَلَى يَقُولُ اُدْعُ رَبَّكُمْ تَذَرُّعُ وَخُفِيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ Yang demikian kerana Allah telah berfirman, berdoalah kepada Rabb kamu dengan penuh rendah hati, dengan suara yang kecil semuanya Allah, tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Wadalik an Allah dzakar abd salihan razi f'ala, fakal izna ada rabbahu nidaaan khafiya. Dan yang demikian karena Allah pernah memuji seorang hamba yang saleh, yang mana dia berdoa kepada Allah dengan suara yang kecil. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Izna ada rabbahu nidaaan khafiya. Tatkala dia Berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang rendah, yaitu hamba Allah, Nabi Allah yang mulia, Nabi Zakaria. Wa kafaya anqad zikrul rahmati Rabbik abdahu Zakaria izna darabbahu nidaan khafiyah. Maashir muslimin. Ini pentingnya kita menjaga keikhlasan di dalam berdoa. Faedah yang keselanjutnya. Diambil dari firman Allah Wala fil -ardi ba'da Yang ada dalam ayat 56 Jangan kamu melakukan perusakan di atas permukaan bumi Diambil suatu pelajaran atau faedah Allah melarang segala macam bentuk perusakan di atas permukaan bumi Baik merusak bumi itu sendiri Atau merusak agama Allah atau melakukan dosa dan kemaksiatan bahkan meninggalkan doa itu sendiri adalah bentuk perusakan di atas permukaan bumi meninggalkan berdoa itu bentuk perusakan di atas permukaan bumi perhatikan Bukankah pada ayat yang kelima puluh lima Allah mengatakan berdo'alah kalian Ayat lima puluh enam Jangan kalian berbuat kerusakan Apa yang dikandung maknanya di sini? Kata sebagian para ulama Di sini terkandung makna Apabila kalian tidak berdo'a Maka kalian melakukan kerusakan di atas permukaan bumi Menunjukkan apabila kita tidak berdoa kita lagi melakukan kerusakan di atas permukaan bumi karena doa kita sendiri merupakan sebab yang besar atas banyaknya kebaikan dan penghalang banyaknya kejelekan maka meninggalkan doa adalah suatu kerusakan tersendiri di atas permukaan bumi ini kemudian ma'asyil muslimin fa'idah selanjutnya Diambil dari firman Allah akhir ayat yang kelima puluh enam, Inna rahmatallahi kareebu min al-muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Di sini terkandung makna sebab-sebab terkabulnya doa. Sebab-sebab terkabulnya doa. Kata Allah, sesungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Di antara rahmat Allah yang dekat kepada orang-orang baik apa? Yaitu rahmat terkabulnya doa. Maka terkabulnya doa itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Makna dekat di sini ma'asyurul muslimin, yaitu orang-orang yang berbuat baik sering doanya dikabulkan oleh Allah walaupun kadang ada doanya yang tidak dikabulkan oleh Allah karena ada hikmah yang Allah inginkan sebagaimana ada juga orang yang tidak baik tapi doanya dikabulkan siapa contohnya? yaitu seperti orang-orang yang di zalimi, walaupun dia kafir doanya dikabulkan oleh Allah sebagaimana dalam hadis muadz. akan tetapi Biasanya doa yang sering dikabulkan oleh Allah dari orang-orang yang selalu berbuat berbuat baik. Makanya sering saya mengambil contoh gampang, seorang yang taat, yang rajin, yang rajin sholat, rajin beribadah, rajin mengingat Allah. Begitu mau tidur, mau tidur baca Bismillah, Bismi Allahumma tuh ah, akhir ya, tidur, alhamdulillah dalam tidurnya datang setan atau jin ingin mengganggunya Allah jaga dia. Bangun segar. Padahal dia tidur di tempat yang ditakutkan oleh manusia. Berbeda dengan si B, salatnya malas, korupsinya rajin, Bertikirnya jarang, mau tidur qomat kamit ayat kursi baca ini. Lagi tidur masih juga diganggu oleh setan. Menunjukkan doanya apa? Tidak dikabulkan oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah Swt. Inna rahmat Allah karib dengan mas ini. Sungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Al-Ihsan asyur muslimin berbuat baik tersebut baik pada diri orang yang berdoa ataupun pada doanya. Di sini ada dua macam berbuat baik pada diri orang yang berdoa itu syarat terkabulnya doa iaitu dengan taubatnya. Ini bentuk berbuat baik. Dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia muhsih. Atau dengan dia mengkonsumsi makanan yang halal. Pakaian yang halal. Minum yang halal. Karena diantara penghalang terkabulnya dosa yang besar, yaitu makan makanan yang haram. Makan makanan yang haram. Maka mahasiswa muslimin segera bertobat kalau seandainya masa muda dulu ada makanan haram di rumah kita bersihkan tidak ada guna makanan haram tersebut walaupun bernilai harganya dibandingkan terkabulnya doa mana yang mahal doa yang dikabulkan atau harta yang haram doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diantara bentuk berbuat baik pada diri sendiri yang dia adalah sebab terkabulnya doa Itu berdoa dengan penuh rasa harap Penuh penyandaran diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berputus asa di dalam berdoa. Ini adalah bentuk al-ihsan fil nafs. Berbuat baik pada diri sendiri. Atau yang kedua, dia berbuat baik pada doanya. Berbuat baik pada doanya. Bagaimana bentuk berbuat baik pada doa yang mana dia adalah syarat terkabulnya doa? Yaitu diantaranya dia berdoa pada waktu-waktu yang mustajab. Berdoa pada waktu-waktu mustajab. Seperti pada hari Arafah. Seperti pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Seperti pada bulan Ramadan itu sendiri. Seperti pada hari Jumat. Waktu-waktu mustajab. Di saat... Hari yang terakhir antara Asar dengan Maghrib Pada hari Jumat Di waktu sahur Atau pada tempat-tempat yang mulia Seperti di Makkah Di Masyairul Hajj Atau pada kondisi-kondisi yang mulia Seperti saat turunnya hujan Masyairul Muslimin hujan turun waktu mustajab. Dia adalah waktu yang mustajab. Alhamdulillah, negeri kita sering sering hujan. Ini rahmat tersendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat berudu, setelah berudu antara adan dan iqamah, di saat sujud, waktu waktu mustajab, kata Rasulullah SAW. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah yaitu di saat dia sujud, maka berbanyaklah doa, lebih pantas untuk dikabulkan. Di saat seorang berbuka. Di saat seseorang bersendirian Di tengah malam Di saat sakit Di saat mengunjungi orang sakit Berdoakan saudara yang tidak ada di hadapan kita Atau di saat musafir Lakukan perjalanan, doanya mustajab Atau doa dari orang tua Dan banyak lagi keterangan-keterangan mengenai berbuat baik di dalam doa, berbuat baik di dalam doa atau berdoa dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang terakhir diambil dari firman Allah innama innahu la yuhibbul mu'tadidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Menunjukkan perbuatan melampaui batas adalah sebab tidak terkabulnya doa Perbuatan melampaui batas adalah sebab tidak terkabulnya doa Melampaui batas pada apa saja? Pada dua hal Melampaui batas pada doa atau melampaui batas pada diri orang yang berdoa Yang pertama saya terangkan yaitu perbuatan melampaui batas di dalam berdoa seperti seseorang berdoa dengan yang kita sebutkan tadi meninggikan suara atau dengan tidak penuh merendahkan diri ini bentuk melampaui batas dalam doa maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau dia sebab tidak terkabulnya doa atau doa dalam rangka memutuskan tali silaturahim tidak boleh tidak boleh atau sebagaimana di dalam suatu riwayat saat bin Abi Waqqas Pernah mendengar anak beliau berdoa, Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepada Engkau sorga dan istana putih yang ada di sampingnya, dan saya memohon perlindungan daripada neraka dan rantai-rantainya dan belugu-belugunya dirincikan. Kata saat engkau seperti itu, cukup engkau mengatakan, Allahumma inni as'alukal al jannah wa ma qarba ilayha. Min qawlin awamah li Allah Sungguhnya aku memohon sorga Kepadamu dan apa yang bisa mendekatkanku Kepadanya daripada amalan dan perkataan Dan aku mohon Perlindungan daripada neraka dan apa yang bisa Mendekatkanku kepadanya daripada Amalan dan perkataan Doa-doa yang seperti ini Doa-doa yang mu'taddin, doa-doa yang melampaui Batas Atau seperti seseorang berdoa Minta dikekalkan Sampai hari kiamat Ya Allah berikan saya usia sampai akhir zaman Atau berdoa minta jadi nabi atau jadi malaikat Ini tidak boleh Ini adalah bentuk muadadim Melampaui batas di dalam berdoa Dan dia adalah sebab tidak terkabulnya doa Kemudian yang kedua dan terakhir yaitu melampaui batas pada diri orang yang berdoa di orang yang berdoa tersebut, apabila dia melampaui batas, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melampaui batas dalam diri sendiri, iaitu dengan melakukan ketoliman, melakukan ketoliman seperti seseorang yang berdoa sementara dia bersyukurkan kepada Allah. Apa makna bersyukurkan? Berburuk sangka. Kepada Allah, dia berdoa, ah. mesti tidak dikabulkan oleh Allah. Ini buruk sangka kepada Allah. Dia minta kepada Allah, tapi dia yakin, apa? Tidak dikabulkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk berburuk sangka, tidak boleh. Seorang mu'min, di saat dia berdoa, dia harus berharap dan dia yakin Allah kabulkan. Kalau dia berdoa, sementara hatinya yakin tidak dikabulkan. Padahal doanya doa yang benar. Dia yakin tidak dikabulkan maka dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau malah sampai meninggalkan di, menyebabkan dia meninggalkan doa, enggak mau lagi berdoa, udah capek saya berdoa enggak juga dikabulkan. Dulu rajin berdoa, ya Allah, bukakan pintu rezeki ya Allah, buka miskin, terus akhirnya enggak mau lagi berdoa. lagi. Dari dulu sampai sekarang seperti ini terus. Tidak mau saya berdoa. Akhirnya meninggalkan doa. Tidak boleh. Ingat. Saya tersentuh mendengar nasihat uh, seorang sahabat, eh, seorang tabi'in, Sufyan bin U'ayyayna. Rahimahullah. Nasihat yang tajam ma'asyur muslimin. Maka dengarkanlah. Apa kata beliau? Laya mena'anna ahadukum minaddu'a. Ma ya'lamu min nafsih. Fainallah ada ajab syaril halq iblis, larnahullah. Izqala Rabb, faanzirni ila yom yubafun. Qal fa inna k min almunzari. Janganlah kata beliau salah seorang di antara kamu tidak mau lagi berdoa disebabkan apa yang dia ketahui pada dirinya dia berhenti berdoa masalah muslimin, enggak mau lagi berdoa. Ah enggak dikabulkan Allah juga. Jangan. Kenapa? Dengar, ini dia perkataan yang tajam. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah pernah mengabulkan doa makhluk paling jelek, paling jahat yaitu iblis. Tatkala iblis berdoa kepada Allah sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 36 dan 37, "Wahai Rabbku, tunda aku sampai hari kiamat." Allah berkata engkau termasuk orang-orang yang Aku tunda. Iblis saja ma'ashirul muslimin dikabulkan oleh Allah doanya. Apalagi kita maka jangan sekali-kali kita meninggalkan doa. Jangan sekali-kali kita meninggalkan doa. Kemudian yang kedua di antara bentuk melampaui batas pada diri sendiri itu dengan mendolimi. Kalau tadi mendolimi diri sendiri, yang kedua yaitu mendolimi orang lain. Sering mungkin kita berdoa, kemudian doa kita tidak dikabulkan oleh Allah bisa jadi disebabkan karena kita menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain. Lalu orang lain tersebut mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Takutlah kamu dengan doa orang yang dizalimi sesungguhnya antara doanya dan Allah tidak ada batasnya orang yang kita zalimi tersebut berdoa, mengangkat tangannya kepada Allah apa kata Allah dalam hadis yang suhi la'ansuranaka walau ba'dain saya akan tolong kamu, saya akan bela kamu, walaupun setelah beberapa waktu hati-hati hati-hati dengan Doa orang-orang yang kita Belimi Kalau seandainya doa tersebut dikabulkan Oleh Allah Maka binasalah kita Bahkan bisa saja kebinasaan tersebut Bukan cuma di dunia Tapi sampai kepada Akhirat Apalagi ma'asyur muslimin Orang yang kita belimi itu sendiri adalah Orang tua kita Atau guru kita sendiri subhanallah dia tunjukkan kita jalan kita mendurhakainya di belakang kita menghibahinya di belakang para ulama rahimahumullah menerangkan durhaka itu dua durhaka kepada orang tua dan durhaka kepada guru bentuk durhakaan masyarakat muslimin maka bila seorang melihat doanya tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Waspadalah Mungkin ada orang-orang yang didolimi tersebut Lagi mendoakannya Lagi mendoakannya Sehingga doanya tidak dikabulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya Menutup pertemuan Kita kali ini Dengan membacakan perkataan Al-Imam Ibn Qayyim Mengenai Doa orang-orang yang didolimi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 Sementara ada mata-mata yang tidak tidur pada malam tersebut Lagi mendoakan kebaikan buat dirinya Alangkah besar perbedaan dirinya Dengan seseorang yang dia tidur Sementara ada mata-mata manusia Yang dia bangun Lagi mendoakan kecelakaan buat dirinya Ma'ubahubillah Ma'asyirul muslimin Andaknya kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang gak takut? Hati yang sehat akan takut. Dengan doa orang yang kerdil. Orang yang kecil. Tapi dia lagi berdoa. Meminta kepada Allah yang maha besar. Dia bangun di tengah malam. Mendoakan kecelakaan buat kita. Siapa di antara kita yang gak takut? Kita tidur. Di malam hari dia bangun di penghujung malam mendoakan kecelakaan, Ya Allah, celakakan dia Ya Allah, binasakan dia Ya Allah, masukkan dia ke dalam neraka Ya Allah, sesatkan dia Subhanallah. sesatkan dia kalau sampai ada orang yang doa, sesatkan dia maka hancur dunia dan akhirat kita maka masyarakat ini begitu besarnya doa orang-orang yang diberi begitu besarnya doa orang, orang maka apabila suatu saat kita berdoa dan berdoa kepada Allah dan doa kita tidak dikabulkan juga oleh Allah. Kita minta dilapangkan rezeki. Rezeki kita sempit terus. Kita minta diselamatkan dari lilitan hutang tapi hutang malah makin melilit kita. Maka segera koreksi diri kita. Segera kita melihat apakah ada orang yang kita zalimi agar kita segera minta maaf kepadanya. Sebelum doanya telah dirubah oleh Allah menjadi petaka adab yang turun dari langit.